פרק מ"ד ועתה שמע יעקב עבדי וישראל בחרתי בו. כה אמר אדוני עושך ויוצרך מבטן יעזריך. אל תירא עבדי יעקב וישורון בחרתי בו. כערבים על יבלי מים. זה יאמר אל אדוניי אני, וזה יקרא בשם יעקב, וזה יכתוב ידו לאדוניי, ובשם ישראל יכנה. כה אמר אדוניי מלך ישראל וגואלו, אדוניי צבאות. אני ראשון ואני אחרון, ומבעל עדיי אין אלוהים. ומכמוני יקרא, ויגידיה ויערכיה לי, מסומי עם עולם.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 אף יסיק ואף הלחם, אף יפעל אל וישתחו, עשהו פסל ויסגוד למו. חציו שרף במו אש, על חציו בשר יאכל, יצלה צלי ויסבע, אף יחום ויאמר האח, חמותי ראיתי אורו. ושאריתו לאל עשה לפסלו, יסגוד לו, וישתחו ויתפלל אליו, ויאמר, הצילני, כי אילי עתה. לא ידעו ולא יבינו, כי תך מרעות עיניהם, מהשכיל ליבתם. ולא ישיב אל ליבו, ולא דעת ולא תבונה, לאמר, חציו שרפתי ומואש, ואף אפיתי על גחליו לחם, אצלי בשר ואוכל, ויתרו לתועבה אעשה, לבול עץ אסגוד. רואה עפר, לב הוטל התחו, ולא יציל את נפשו, ולא יאמר, הלא שקר בימיני. זכור אל יעקב, וישראל, כי עבדי אתה, יצרתיך, עבד לי אתה, ישראל, לא תנשני. מחיתיך עב פשעיך, וכענן חטותיך, שובה אלי, כי גאלתיך. רונו שמים,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 וקוסמים יהולל, מישיב חכמים אחור, ודעתם יסכל. מקים דבר עבדו, ועצת מלאכיו ישלים. האומר לירושלים תושב, ולערי יהודה תיבננה, וחורבותיה אקומם. האומר לצולה חורבי, ונהרותייך אוביש. האומר לחורש רועי, וכל חפצי ישלים. ולאמור לירושלים תיבנה, בהיכל תווסד.